Частина 10. Містер Вільям Ф. Томпсон, заступник декана Юридичного факультету Гарварда, не міг повірити власним вухам. Чи правильно я зрозумів вас, містере Берет? Так, містере Томпсон, ви зрозуміли мене правильно, сер. Висловити своє прохання мені було нелегко. Не легше було й повторити його. Цього року. «Мені потрібна стипендія, сер». «Справді?» «Саме тому я й прийшов до вас, сер, адже справами грошової допомоги віддаєте ви, містере Томсон». «Так, я, але мене довує ваше прохання. Річ у тім, що ваш батько...» «На нього я не можу розраховувати, сер». «Прошу, поясніть, що це означає». Заступник декана скинув окуляри і заходився протирати їх краваткою. «Бачите, ми з ним посварилися». Заступник декана начепив окуляри і подивився на мене тим порожнім поглядом, яким уміють дивитися тільки декани на їх... та їхні заступники. «Усе це дуже прикро, містере Берет», – зауважив він. «Я хотів запитати, для кого?» Цей крутий очевидно вирішив пожертвувати мною. Так, сер, сказав я. Усе це дуже прикро. Саме тому я й звернувся до вас, сер. Наступного місяця я одружуюсь. Обоє ми будемо працювати ціле літо. Потім Дженні, цебто моя дружина, піде на постійну роботу викладатиме в приватній школі. На прожиття ми заробимо, але ж треба платити за навчання. А платня у вас дуже висока. Атож, сказав він, і ні слова більше. Невже він не розуміє, про що йдеться і чого я до нього прийшов. Містере Томсон, мені потрібна стипендія, сказав я прямо уже втретє. На рахунку в мене абсолютний нуль, а я в списках студентів. Але ж термін подачі заяви на стипендію давно минув? заявив містер Томпсон, знайшовши нарешті формальну зачіпку. «Чого йому треба цьому поганцеві? Щоб я оголив перед ним свою закривалену душу? Чи, може, він хоче, щоб я влаштував скандал? Містере Томпсон, поступаючи до вас, я не знав, що мої обставини зміняться так несподівано. Я розумію все, містере Берет. І повинен заявити, що не наша це справа втручатися в родинну сварку, та ще й, на мій погляд, дуже прикро. Гаразд, містере Томпсон, сказав я, підводячись, я розумію, до чого ви хилите, але я не збираюся лизати батькові п'яти для того, щоб він, на знак подяки, вам подарував університетові новий корпус берета. Коли я виходив з кабінету, декан пробормотів ображено. Яка несправедливість! Я погодився з ним усією душею.